La secció Puunk i Dona Així es arriba la secció Puunk i Dona que per les que encara no ho sabeu, pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l’actualitat estan a sobre els escenaris perquè les conegueu i flippeu amb la seva bona música combativa. Avui us presentem a La Blanca, cantant i ànima del grup Accidente. La Blanca va néixer el mateix dia que Joe Strummer, cofundador, compositor, cantant i guitarrista de la banda punk britànica The Clash, un 21 d'agost de 1984. I entre riures ens comenta que té el mateix cognom real. Va néixer a Madrid, però la seva família ve de Danosti, Barcelona, County Clegg, al sud d'Irlanda, i qui sap, ha viscut tant per aquí i per allà que té la l'arrelament una mica dispers. Investigadora de professió, ens diu que és com un ring de boxa, però corrupta i sense ètica, més rotllo l'art marcial que Treballa a una planta de psiquiatria i el nivell de tensió i contradiccions és alt. A poc a poc, però, intenta prioritzar la teràpia, que és on ella se sent que pot aportar més. En, en quant a les seves aficions ens explica que acostuma a dedicar moltes hores el que acostumava,, dit, a dedicar moltes hores al ballet, tot i que ara es mou més aviat poc. Adora anar amb bici, però li han robat i Madrid és hostil per a les ciclistes. També ha intentat aprendre a tocar altres instruments, però sense gaire èxit. Li agrada sortir a tocar i conèixer els projectes que, que es munta la penya d'allà on toquen, com esquiven la poli, com s'organitzen, etcè. Flipa anant a la muntanya, però ho fa poquet. De... És addicte als llibres sobre l'evolució de les espècies, de les humanes, sobretot. També li agrada nedar en aigua salada, mirar el mar, saltar de les roques, descobrir coves i bestioles i perdre la, la noció del temps. Li encanta el cinema i parlar de cinema, però sovint es queda fregida. Mm. Les seves manies són de següents. Li fot eh, que en els discurs no hi hagi incert. Odia a mort el ketchup i les xinimoies i passar tot, passa tot el concert darrere d’un tarugot de dos metres que ni tan sols i, i que ni tan sols suplantegi. No suporta que la cridin, ni que els organitzadors d’alguns bolos creguin que qui els escriu per confirmar el backline i els detalls de soò són els seus companys. Tampoc tolera que l'increpin per seva gana, mentre mengen porqueria de dilluns a diumenge. Ni que la policia o similar li pardi de vostè mentre la multen o la registren ni la llei de Murphy, ni la llei en general, és una mica rareta ella. Ha participat en diversos projectes d'ocupació, muntant alguns programes de ràdio de difusió i també de punk, en algunes assemblees de suport a les persones psiqui psiquiatritzades en lluita, en, esde en esdeveniments de difusió política, en festivals per visibilitzar a dones bulleres i trans, dins i fora dels escenaris, en diversos col·lectius antirepressius i en un col·lectiu per a la llibertat sexual i de gènere. A més, col·labora esporàdicament en alguns diaris llibertaris fan i en algun projecte per i per alliberament animal. Va formar part, durant alguns anys, de l'assemblea d'un local anarquista a Madrid i ara milita en un col·lectiu centrat en feminismes crítics. Quan li pregunten per la seva ideologia, després de rumiar-s'ho, es posiciona en l'antiautoritarisme antiautor... horitzontal, en l'acció directa l'anarquisme i el transfeminisme. També rumia força quan n'hi demanen pel seu caràcter i ens acaba responent mmm, fort? Fijo que sí. A nivell musical, les seves... Uh... Ui, espera que s'ha perdut això. Uh... Ara. A nivell musical, les seves influències són del punk i, de i el nord d'Europa, com, per exemple, uh, Ports Regime, Lost Wall, No Hope for the Kids, Burning Kitchen, Amb accident, Poison Girls, Grass, Otan... Ordem Mundial i Sida amb Troika. Ha participat a les següents bandes, Scarfo, Onda, Gasolina, Accidente i Troika. Del seu primer concert recorda que va ser el Coco, una ocupa del nord de Madrid, on assajaven. Recorda mirar cap enrere a les seves companyes, riure, suar, cagar-se de por i, i no donar peu amb bola. En quant a les anècdotes personals, oblida almenys una frase de cada tema en cada concert. Els noms de la gent... Fins i tot, amiga, el nom de les pel·lis, dels discos, de les coses, creu que no és una qüestió de memòria, però qui sap. I d'anècdotes relacionades amb la música, ens explica que fa un any va rebre un paquet amb un pin de la banda mexicana Sacrificio i una nota juntament amb un imant del Japó. Li enviava Yu, col·lega i segell discogràfic que les porta quan ginen per allà. Deia que una xavala havia escrit a Twitter que s'havia trobat el pin al terra d'un concert a Nagoya preguntava de qui era per tornar-li i l'hi va enviar a ell la gent més o menys coneix la seva capacitat de perdre coses a aquest i a l'altre costat de l'oceà la seva amiga i companya Paloma diu que hi ha un forat negre a l'univers que absorbeix totes les coses que se li han anat oblidant li mantenia estampat un símbol japonès que recorda les coses eh, als i les despistades d'allà encara es pregunta si alguna vegada una encantadora anònima, desconeguda, li ha tornat una xapa tirada a terra des de l'altre costat del globus a algú. Aquest, eh, aquesta gira va ser una de les experiències més increïbles que he viscut i la gent amb la qual va tenir la sort de creuar-se la van fer per ella una experiència inoblidable. La cançó que hem triat... Com no? És d'Accidente, banda de Getafe, de punk rock melòdic, on la Blanca, la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana, fa les veus. També són el Miguel i el Pablo a les guitarras, l'Alberto al baix i el Carlitos a la bateria. És un tema extret del seu tercer treball Pulso del 2016 i haig de confessar que és la meva cançó preferida d'aquest grup. És un temazo que porta com a títol La revolta real. Tema cerrangano per la vena, gang, gang, gang, gang, gang. Guapa. La Revolta Real, accidente, amb la Blanca al capdavant, la protagonista de la secció Punt i Dona d'avui. Moltes gràcies, Blanca, per tota la informació que ens has fet arribar, per tot el carinyo amb què ho has fet i moltes gràcies per haver participat d'aquesta secció que, que no fa tant que, que tirem endavant, però que tenim moltes ganes de que, que continuï molt molt de temps aquí en, a l'antena del Pim Pam, -pam.